nostra vida ens hem d'acomiadar moltes vegades. Ens hem d'acomiadar d'amics que marxen a viure a un altre país, uh, les parelles que es trenquen s'acomiaden, o fins i tot ens hem d'acomiadar també de persones que moren o que s'estan morint, eh, de persones que estan en un procés ja terminal. En tots aquests casos apareix un dubte que és com ho faig jo, això, ara? Vull dir, m'acomiado directament, millor no acomiadar-se, perquè hi ha molta gent que diu no, no, no, no, no a mi no les i no s'acomiaden. Eh? Aleshores, clar, queden temes pendents aquí. Perquè és un tema que creiem que és molt interessant, és el que hem decidit abordar avui amb el Santi López Villa, que és coach personal i professional i autor del llibre Resert. Què tal, Santi? Mol bon dia, molt tu és, bé. Tu és defensor dels bons comiats. Jo sí, jo sí, però molt respectable a qui no es vulgui acomiadar. Eh? Vull dir, aquí no ens hi posarem ni volguem ser dogmàtics ni res, tot això. Però sí, sí, jo estic plenament convençut que el comiat forma part de la vida i ens permet Eh, engegar noves etapes que si no les no acomiadem les anteriors és molt complicat tornar a obrir eh, una nova etapa, un nou cicle a la vida de qualsevol persona. Però, per exemple, a veure, mm. tu, te, tu trenques amb la teva parella mm. amb mal rollo Correcte. Amb la qual cosa d'acomiats i de dir <ríe> escolta, mira, llàstima que no ha pogut ser ens hem estimat però ara no no sé, no sé com es fa perquè jo no he estat en aquesta situació eh? però a doncs mira, eh, cadascú que vagi per la seva i en fi, sí. el que hem compartit està compartit, no, acabes malament aleshores no tens ja. ganes d'acomiadar-te d'aquesta persona el que tens ganes de no veure-la més m'imagino eh, és molt interessant entendre que eh, quan parlem de gestió del temps hi ha diferents tipus de temps hi ha un temps que és el temps al comiat eh, això què vol dir? que eh, quan marxem d'un lloc Eh, no sempre eh, ni està escrit en cap lloc que el moment del comiat sigui just el moment de marxar. Perquè quan nosaltres acabem una, una relació i acabem malament, potser el moment del comiat... No ens direm doncs, res. Clar, no cal que sigui en aquell moment. Moltes vegades hi ha parelles que han trencat eh, que ha, no han acabat malament, simplement s'ho han passat tan malament que han decidit doncs, no veure's durant potser dos anys, i a cap de dos anys han fet el comiat. S'han retrobat i han pogut parlar de tot allò que els hi va succeir, de com ho van sentir, de què va significar... Sí, has d'estar preparat realment per acomiadar-te. El comiat és, una, és un estat, és un estat interior que t'allibera de lliberar del el cicle, de la relació anterior, de la feina anterior, de, de qualsevol etapa que ens hagi estat eh, pretèrita. I, evidentment, hem d'estar preparats pel comiat. Mm. Les grans religions, quan parlen del comiat, parlen d'un temps de preparació. Mm? Bé, bueno, i les petites també. Eh? Eh, quan nosaltres eh, donem la benvinguda a una persona, moltes vegades dediquem un temps a preparar aquesta benvinguda. Avui, per exemple, és l'aniversari... Mira, és l'aniversari de la dona del meu germà i, clar, portem un temps preparant aquest... Eh, vull dir que aquests oles que diem a la gent, a les noves feines, al nou treball, hi ha un temps de preparació per... Però per, per... també ah. hi ha d'haver un te temps de preparació per fer aquest comiat, com, per exemple, les persones que marxen, no? que eh, engeguen un viatge i se doncs, se'n van lluny, no? Doncs no marxen d'avui per demà. Hi ha un temps per preparar aquest comiat i quan ja estem preparats, això és com marxem just com quan passa quan algú marxa d'aquest món i se'n va amb un altre o no, però quan les persones moren doncs no és el mateix morir d'avui per demà clar, que, que amb una malaltia que et permet clar. donar una mica de temps per poder-t'acomiadar de la gent sí, de tota manera, eh, moltes gràcies ens preparem per la mort eh, seria fantàstic, no? ens preparem per la mort amb un temps d'antelació Eh, a, amb el temps m'he estat adonant que és molt interessant entendre que la mort ens, pos, ens pot venir en qualsevol moment i moltes vegades quan preguntem a les persones tu estàs preparada per morir? i diu, hòstia, pues no, no, en absolut diu que no Dic, ostres, doncs eh, potser estem prescindint d'una part molt important de la vida que és morir-nos no? seria molt interessant eh, eh, poder tenir els deures fets diu, si avui s'acabés el rotllo eh, jo estaria Eh, preparat? És una bona pregunta, perquè ens estem perdent la meitat de la vida, és la mort, no? Ens estem perdent una part molt important. Ui, vam fer un tema interessant Santi, de fet, vam entrevistar el teòleg Francesc Torralba, mm -hmm. que ha escrit un llibre, no sé si l'has llegit, tema. que es diu Planta cara a la mort. Mm, molt interessant. Sobre som. això, Interessantíssim. I, o sigui, uh -huh. va, vaja, jo vaja, el, el vaig defensar aquella setmana a base de bé, perquè és veritat que en aquesta cultura on estem nosaltres, la mort vull dir, és un tema tabú, totalment. No se'n parla, la gent ho no, inòqui, mal rotllo, no en parlem, no en parlem, i és molt interessant. Deixem que convidi els oients que ens estan escoltant per favor. A que si avui eh, voleu trucar-nos per parlar de bons i mals comiats, perquè potser poder posar-nos exemples de tots tipus, de dir, doncs mira, jo recordo que em vaig acomiadar molt bé, em va agradar molt aquest comiat d'aquesta persona de qui em vaig separar, o d'un amic que se'n va anar viure en un altre país, o d'un familiar meu que va morir. O d'una feina. I em vaig quedar... O d'una feina, no? De dir, doncs mira, em vaig quedar amb la sensació de dir, m'he comiadat com Déu humana O al revés, casos de dir, mira, jo... Mm, sé que no em vaig a bé perquè em va deixar després un amargor, un mal regust. No ho vaig fer bé. Doncs truqueu-nos per explicar-nos o perquè crec que podrà ser molt enriquidor per a aquesta entrevista que li estem fent al Santi López Villa. Si voleu parlar de comiats, 902477100. 90247700. Ens posaves l'exemple d'una parella que se separa, que se separa malament, que no s'acomiada, que durant dos, dos anys no es veu, mm. i al cap de dos anys es retroba per acomiadar-se. Mm. Però, no diuen que el temps tot t'ho cura? O sigui, no, o sigui, no pot ser que tu, sense acomiadar-te d'aquella persona, inicis una bona vida, una nova vida? O sigui, realment... Mm. fin cal acomiadar-se després de dos anys sense veure's? Sí, hi ha, un, hi ha una cosa molt interessant, que eh, el, el comentar està molt relacionat amb aspectes de la vida, com per exemple la gratitud, com per exemple el perdó. Mm? Eh... Eh, parlem d'aquest segon. però Quan una persona eh, trenca amb una parella, la sensació de culpa és molt fàcil que pugui revoltar-se per ahir i que no un donat em pugui caure a mi sobre, quan potser jo soc la part menys eh, responsable d'aquesta separació. Però eh, si gratéssim una mica, trobaríem que darrere de les persones que se separen o que s'acomiaden en general... Eh, hi ha una sensació de culpa important moltes vegades hem mascarada amb altres històries no? eh, és, ben, és bo entendre que el perdó aquest no solament va cap a una altra persona quan nosaltres aconseguim perdonar a l'altre diuen, ostres, aleshores ja podem marxar no exactament, existeix un perdó que és molt més potent que és el que realment ens allibera i ens permet canviar de feina ens permet canviar de parella ens permet iniciar una nova eh, que és el perdó amb un mateix o sigui, moltes vegades no existeix altra persona per poder anar a comiar-nos aquella persona perquè potser ja s'ha mort, no? ara perquè no tenim el cas de la Júlia, una senyora d'uns un, 80 anys, eh, eh, tota la vida eh, renegant dels seus pares, van morir els seus pares, doncs fatal amb una relació nefasta, ella és d'Ohio i eh, ara és veuen dos anys totalment amargada, totalment destrossada. Se sent, I a més a més això ja perquè, no pot, no pot clar, parlar amb els seus pares. Ja no vol ja. parlar amb els seus pares. Clar, doncs vam fer el que diem rituals, no? aquests petits rituals, va de tornar a Ohio i, i sap, quan va tornar van a visitar la tomba dels seus pares, va passejar pels carrers que no havia viscut, etc. I quan va tornar em va dir, ostres Santi, diu... Eh, els he pogut perdonar, però saps per què? Diu, perquè m'he pogut perdonar a mi mateixa. Dir, no podem esperar perdonar als altres si abans no ens hem perdonat a nosaltres mateixos. Per tant, no podem eh, esperar acomiadar eh, a l'altre si jo abans no he Nostres, fet... tu mateix. Correcte. És impossible. I si tu et vols acomiadar d'algú, ara de seguida parlem amb oients, eh, que ens han trucat al 902 477 100, a primer haurem de fer publicitat. Però, si tu et vols acomiadar d'algú i aquesta persona et diu, no, no, no t'acomiadis perquè a mi no m'agraden els comiats i tu et quedes amb aquelles ganes de dir doncs mira, jo et volia donar una abraçada dir-te que t'estimo molt i l'altra persona, és que hi ha gent que ho rebutja o sigui, no em vol saber res de comiats clar, ho has de respectar Aquí, perquè hi hagi un comiadia ha de bona voluntat per totes dues parts no? primer per la teva si realment primer per la teva hi ha aquesta, aquesta voluntat de comiat, ja has fet gairebé tot el camí molt ja, però que... no li has pogut dir Sí. Et quedes amb les ganes de dir, home, però, però, però jo volia venir a dir-te a Déu, abraçar-te, encara que sigui plorar, és igual, però em volia acomiadar bé. Això seria una situació molt idíl·lica i està molt bé però a la vida hem de prendre que en una relació ja només arribem la nostra responsabilitat només de caure sobre el 50% que és la nostra. Clar. I clar, hem de respectar molt i entendre que nosaltres no podem dependre de la voluntat de l'altra, però sí podem dependre de la meva. I si la meva és acomiadar-me, quantes persones, sobre al dia de tots sans, no quantes persones van al cementeri a acomiadar-se mm. i estar l'altra? No, probablement l'altra ja no hi és. Però el fet, el ritual de dir "jo m'acomiado de tu" És... Ja està, ja tens molt de guanyar. Molt de guanyar. Diríem, eh? El poder haver comprès, el poder haver sentit, el, poder haver, el poder, poder haver entès tot això que em va passar a mi amb aquella persona, tot això ja ens alleugereix i ens permet descarregar l'astre i continuar. Avui ja estem parlant de comiats, el que dèiem, una petita pausa per la publicitat i de seguida passem les trucades dels oients. Si voleu participar-hi, 902 477 100. Volem que ens expliqueu bons i mals comiats. Este mes en Galerías del Tresillo nos dejamos la piel y con descuentos de hasta el 50% en todos los productos de piel no habrá mejor momento para comprar sofás de piel elegantes, cómodos y bonitos a precios de tela sofá tres plazas en piel vacaflo combinada por solo 550 euros Este el de la piel. Compre ahora y empiece a pagar en junio en 10 meses sin intereses. En Galerías del Tresillo nos dejamos la piel. Compruébelo. Los milagros existen. Estàs pensant a fer obres a casa? Vols renovar la cuina o el bany? Vine al Magatzem, a la plaça Tatuant 24. 600 metres quadrats al centre de Barcelona amb l'exposició més àmplia d'agrés, ceràmica, aixetes, mobles de cuina i bany i tota mena de materials per a la construcció. Al Magatzem, a la plaça Tatuant 24, et farem la reforma de la casa amb rapidesa i a preus excepcionals. Vine al Magatzem, plaça Tatuant 24. Connecta't al magatzem.com. Ai, trobo falta l'estiu, la calor, la platja, la paella... La paella, no. Ah, no? No, perquè a Cala Nuri Platja el mar sona tant a l'hivern com a l'estiu. Els festius, dinar fins tard a la terrassa a peu de sorra. I a la nit, menuda 25 euros amb pàrquing gratuït. 93, 221, 37, 75 i calanuri.com. Cala Nuri Platja tot l'any. Aquest mes, Interiores, et proposa un munt d'idees per aportar color a casa teva i donar la benvinguda a la primavera. No et perdis l'especial Cases Suggerents. 56 pàgines plenes de cases que sedueixen per la seva distribució, equilibri i encant exquisit. A més, Interiores inclou la revista Cocines i Baños, una publicació que t'ofereix bones idees per renovar casa teva sense necessitat de fer-hi obres. Afanya't. Interiores ja és el quiosc. RAC. RAC. U. Tots som U. A RAC1, via lliure. Amb Marta Cailà. I estem parlant de comiats i us hem demanat que, si volíeu posar-nos exemples de bons o mals comiats, ens podíeu trucar al programa, el 902477100. És el que ha fet, per exemple, el Jaume. Jaume, bon dia. Bon dia. Tu bon què ens vols parlar, de bons o mals comiats? Uh, Jaume. Jo de, de no comiat, o sigui, allò que, uh, bueno, un company de feina agafa la baixa, al final el despedeixen, bueno, al carrer, i allò que vaig, hi vaig a fer visita i, sí, sí, bueno, vols acabar amb el la, la futur i tal, i penses, no, no, ja tornaré, ja tornaré i van passar els anys, i l'has d'anar a veure, però jo aquí vaig pensant de tant en tant, de dir, no, no, l'has d'anar a veure, en què fa, com es troba, què és de la seva vida... I tot un pagat un bon dia parlant amb un altre lloc de, de feina, d'un altre lloc, allò que no semblava que no hi cap relació, resulta que et comunica aquella persona que aquell és un amic d'un no sé què, un familiar seu, que no, no, que, que va agafar una malaltia i es va en bull. et quedes... I allò que, vamos, que, és que no m'ho acabava de creure, jo l'insistia, però segur que era aquell, segur que era... Eh, sí, sí, aquí i ja, allà, que havia estat, que havia anat i... És que no, això passa ser? que a la vida tens presents a moltes persones, mm -hmm. perquè... Tu pots anar fent, vas amb el teu estrès, però tens, presents, tens moments en què te'n recordes d'aquell o d'aquell altre, però no agafes el telèfon i truques, perquè pff, vas amb l'estrès, amb el que sigui, i aquelles persones no se n'assabenten que tu penses en ells. Mm. I tu has estat pensant en aquella persona, perquè és el que tu deies, tu l'has tingut present al genari, al genari, és a dir, que el tenies present, et faltava el gest, no? Sí, I després et quedes perquè... amb una sensació de dir, sí. ara ja no puc. Ara ja és tard, ara ja, ja s'ha passat, i ara ja, des de llavors de... procura de dir... He no, no, és que he d'agafar el telèfon i toca'l. Clar. Què, què fas? Què, com m'hi Que vingràs? No, no vinges. Mm. Molt bé, eh, clar. Sèpiga, Aquesta és la lliçó. Eh, et quedes una miqueta allò de... I què has pogut fer? I això d'anar als cementiris, eh, com que no. Vull dir, el que no has fet en vida, una vegada mort, vull dir, ja no pots fer-hi res. Hi ha dir. gent a sí. qui li alleugereix eh? per això, Jaume. Prop, eh, va a persones parlar en silenci, jo de parlar amb aquella persona però amb tu mateix, i has d'anar i has de parlar, vull dir, parlar en silenci no, de dir jo, diré això, diré allò yeah. és dir-li, vull dir, si no no serveix de res, vull dir, jo pots estar parlant tota una vida amb una persona però si no li dius com que no sabés de res. Sí, sí, poder tota per, la raó, per, per, Jaume. Eh, poder per un mateix sí que sabés per un mateix, per, per allògeria, o per, per apaivagar... Eh, no, no és poc, eh, Jaume. Pensa que la gran majoria de gent que no aconsegueix acomiadar-se de persones eh, són persones que acaben passant molt malament. Potser el, els primers dies es nota més, però després es va atenuant i es va guardant en algun racó de la nostra memòria i que tant en tant surt. I això ens intervoleix la vida, tant en tant, perquè surten els millors moments. I jo crec que és bo... És bo, tot i que aquella persona no hi sigui, com a mínim fer aquell reconeixement, el poder entendre i comprendre què és el que ens ha passat, què va significar per nosaltres. Aquest exercici, d'entrada, com tu bé dius... De dedicar uns dedicar pensaments, uns no? De dedicar uns pensaments, correcte, a tu mateix, eh? A tu mateix. Eh? A tu mateix eh? Fa que prenguis consciència de que aquella persona va existir per tu i que li facis aquest reconeixement. Si Ara, no, la, lliçot... I la lliçot... Però que ja, ja està, ja està. Ja pasat, està. Ja, ah, clar, aquella ja, persona ja, ja no ho ja ho ja ho ho ho podrà parlar amb tu. Tots els comiats que... no són iguals, Jaume. Ja que aquella persona sempre estarà viva. Mentre jo estigui viu, aquella persona seguirà viva. Vull dir És com si... Eh, dir, no sé, he tingut amics, coneguts, que s'han quedat pel camí. Però si aquelles persones, aquells amics, aquells companys, en part encara estan vius. Vull dir, mentre jo estigui viu... Tu recordes, ja clar. Vius, sí. clar dir, no s'han mort del tot. Vull dir. I així és com, com tanta gent. Dir, que, I el, eh, record, el record, la sensació que tens quan recordes, és bona? Sí. La, sí Perfecte. Sí, sí, el record és bo, però i hi ha tingut d'haver anat. Tingut hi ha una mica de culpabilitat. Sí, sí, culpabilitat sí, sí, sí. per veure, no haver anat. Bé, bueno, eh? ja tornem a parlar del que... Les paper, culpes, Comentem. les sí. culpes. Sí, sí, sí, sí. <laughs> doncs escolta'm, Jaume, t'agraïm que hagis trucat el programa. Molt bé, gràcies. Un petó, adeu-siau. Ara, la lliçó més seria això, que quan penses en la gent, perquè el Jaume pensava en aquest camí... Amic... Ens pensem que les persones som, som eterns, i les persones no som eterns. Truquem, Com, no? Truquem. truquem. Com els moments. Els moments tampoc són eterns. Aquest és un altre, un altre aspecte que havíem de parlar avui. i Com ens acomiadem dels grans comiats quan una persona marxa? Ens entrenem des de petits. Eh? I si no, ens entrenem des de petits. Amb els petits comiats del dia a dia, doncs difícilment, quan tinguem a fer un gran comiat, estarem entrenats. però crec que és prou important entendre que els moments, aquest moment que estem visquem tots ara mateix aquí, en aquest estudi, és un moment únic i que acabarà. Per mm. això, quan comencem, diem hola. I és molt important que els acabaments s'acabin amb un adeu. Adeu vol dir encomanar-se, no? La paraula aquesta adeu vol dir com t'encomano, adeu, que potser no hi pensem, hi pensem en aquestes coses, no? Però la paraula ve d'aquí. Quan diem adeu, L'únic que estem fent, conscientment, eh, és donar més valor encara a justament aquest moment que potser per nosaltres era poc important, ja. on no érem conscients que era tanques, tan Tanques, tanques, no? Els capítols, és, tanquem, és un tancament. Podem dir, ostres, hem llegit aquest llibre. Uh -huh. mm -hmm. Quan hi un final en una pel·lícula, un final que, ostres, sí, realment és el final, és el comiat, direm, ostres, sí, hem vist aquesta pel·lícula i la recordarem sempre. Eh? En psicologia li diem principi de recència. Eh? Tenim a més oients que volen intervenir, per exemple, la Viviana Viviana, bon dia. Hola, bon dia. Des d'on es truques? Bon dia. De Barcelona. Barcelona, molt bé, doncs tu diràs. Mira, jo fa 10 dies que s'ha mort la meva mare. Sí. I llavors jo vaig estar amb a l'hospital, quan la van traslladar urgències i tot això, i vaig estar amb quan va morir. I la veritat és que em va quedar una... O sigui, com una pau interior i una cosa, d'haver estat amb ella i d'haver-me mm -hmm. pogut estar... D'estar bueno, al seu costat, eh? Sí, I, mm. i realment després no, no m'ha sortit el sentiment aquell de fer uns grans plos i totes aquestes coses que fa la gent i, i no sé, que ho exterioritzen i llavors volia saber si era normal o si o si és, saps o si realment m'ha d'acabar sortit en algun moment o realment és que aquesta pau que tinc dintre igual ja, ja és com, com el que parleu, un comiat o una cosa així, saps? No, no, no ho sé ben bé... Com expressar-ho, però, però sí. és el que em sento. Mm. Eh, Bé, bueno, d'entrada, persona afortunada haver tingut eh, l'oportunitat d'haver-te pogut acomiadar. Sí, així em amb, sento, però no sé. Doncs això d'entrada. Després hi ha una cosa que es diu dol. El dol sí. és eh, quan la ferida, d'alguna manera, es comença a tancar. A ser, a, a tancar. Mm. Uh -huh. Llavors, tu has tingut un acomiad doncs, eh, doncs molt ben acompanyat, has pogut gaudir d'aquest acomiadament, però la ferida segurament encara és oberta. Sí, és, imagina't que eh, un, un glaciar d'aquests enormes, molt grans, que estan doncs, allà als Pirineus, uh -huh. aquells glaciers estem tan acostumats a veure'ls que, clar, quan desapareixen del tot diem ostres, no pot ser possible, se t'encongeix bueno, ten el cor. No? Uh -huh. I Què ha passat amb aquest glaciar? S'ha convertit en aigua. L'aigua, uh -huh. d'entrada, no la veiem. Uh -huh. mm? eh, S'ha escolat. Potser ara no ho veus, però l'aigua acabarà sortint d'alguna manera. Potser no en forma de plor potser no forma cadascú de crits, expressa la seva manera, no? Cadascú acaba elaborant el dol de la, de la millor forma. Mm -hmm. Però és bo que aquesta aigua doncs, pugui escolar-se. Si s'amaga ara, no passa res, en algun moment tornarà a sortir, l'aigua mm -hmm. sempre acaba sortint, i quan surti, que són aigües calmades, pel que tu dius, perquè has tingut la possibilitat d'acomiadar-te, es convertirà doncs, tranquil·lament en, en, com, en el que es converteix un glaciar, quan, mm -hmm. en un vell riu que a Carona, doncs, uns nous paisatges que poc tenen a veure amb els paisatges que ens prestarà el glacial. Però que vull dir que això tard o d'hora acabarà, eh? acabarà sortint. Tard o d'hora acabarà sortint, i, no és, és i no, és res, no és gens res negatiu, tot el contrari. Eh? Ah. Vull dir que potser en el teu cas sortiran doncs, aigües calmades. Eh? I pot ser temps, quan pot ser el temps que puguis, jo què sé, no, saps que puguis estar així, suposo que com si, no sé, de és qüestió de temps, però no, no és no, més llarg no crec, que, no crec que trigui a sortir gaire yeah. el problema dels dols no elaborats és que potser acaben sortint al cap d'un munt de temps però no serà pas el teu cas, eh? Els dols tenen un temps, que evidentment no podem dir doncs mira, seran 3 no mesos, perquè això, cada, no? cada persona té el seu temps o personal, la seva cadència la seva velocitat però no serà pas gaire, però tranquil·la serà vell. Eh? Però és a mi el record també no em fa plorar, em fa, mm. em fa somriure Perquè t'has pogut acomiadar molt bé. Ja, yeah, mm. és per això no. Doncs això és una sort, eh, Viviana? Sí, no, jo em sento super privilegiada clar. amb això, però clar... Clar, sí. dius, no sé si és normal, no?, que estigui clar. així, de, de, de tranquil·la. Sí, perquè jo em sento feliç i en pau. Però, clar, no sé si també és molt normal, per això dic truco i aprofito perquè, mira, ha sigut el cas i m'hanat molt bé, la veritat. Tan Tant de bo pogués ser més normal, eh? A més, prendre se amb la naturalitat i amb la humanitat que pel que intuïm, doncs, has tingut amb, amb aquesta mm. persona. Mm. Mm. Gràcies, Bibiana. Bueno, moltes gràcies. gràcies Un petonet, adéu, adéu bon dia, bon dia. Vinga, passem una última trucada perquè se'ns acaba el temps. És la trucada, trucada, trucada, trucada, trucada de la Dolors. Dolors, bon dia. Hola, guapa, bon dia. Des d'on es truques? Mira, d'aquestes de fels. Molt bé, doncs tu diràs aquest exactament, però mira, jo ara m'he jubilat sí. i tinc que fer una mica de comiat i a més fa també molt de gust. És un molt, comiat, molt això? Bé. I tant, que és un comiat dolós. Sí. A més, molt bé i encantada de la vida, o sigui, molt feliç. Molt bé. Però... Clar, jo vull fer una comiat per unes persones que són més íntimes, doncs una cosa, però en general penso, un, per uns altres, doncs no sé, un, un vermut, una coseta més petita. Clar, com tinc bon roi amb tothom, em sap greu no puc fer com una boda perquè evidentment no ho és. Has m'invitat tu, Tom. Però està molt bé que fasis una festeta tu. Sí. El ritual són importants. Has està eh? molt bé, eh. Sí, perquè vull dir, molt bé, i passat molts anys estic superencantada, clar. vull dir. Aleshores, clar, no sabia si fer-ho tot en conjunt o fer fer una par de celebracions diferents, diria, sí. no? Sí. Aleshores, la pregunta és, què hago? D'entrada, d'entrada, Dolors, Gaudí. El comiat el relacionem, el relacionem molt sovint amb la tristó. Ah, no, no, jo el... no. Doncs, d'entrada, Gaudí d'un comiat, jo crec que sempre és una bona notícia, sempre, quan puguem, ens puguem permetre. Eh? Clar, aquí és, bueno, sí, clar, segons... Perquè tipus... tu et sentiries incòmode fent dues celebracions amb una part del grup o No. no. No. Et sentaràs bé? Jo tinc. Doncs. Sí. Sí, et bé, doncs, si t'has que seria greu no? és que els a més se sentissin malament, la part que no va... al gran, o sigui... Sí, perquè hi hauria un més important que l'altre. Sí, més important. Potser una cosa era un pica-pica i l'altre seria un dinar, un berenar, una cosa d'aquestes. En qualsevol cas, mira, no hi ha cap celebració que sigui idèntica, ni tan sols quantitativa. Les celebracions, com als moments, són sempre qualitatius. Vull dir que no tinguis... Qualsevol de les coses que facis estarà bé. bé, no? Era per tant que... Tu coincides amb algú... Que, clar, a casa li diuen fes el que vulguis el que... Clar. Clar, però dic, bueno, clar, però això no és una resposta no, no, cal, analitzar tant, no cal analitzar tant gaudeix, gaudeix comiat, no, si tu doncs pots fer-me doncs, gaudits gràcies Dolors, bon dia. un patinet, adeu-siau adeu. i li agraïm també, com sempre, al Santi López Villa coach personal i professional, i autor del llibre Résser, que ens hagi acompanyat un altre diusabte per parlar de temes relacionats amb la doncs, psicologia. Santi. Moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra ocasió. Adéu-siau. Bon Ara us deixem amb el butlletí de la una i després, quarta i última hora del programa, en què farem, entre altres coses, la secció del bookcrossing.